Коломоутс, 2007 Про Чехію я в цій книжці ще писатиму. І значно більше. Попереду Прага. А поки що зовсім трохи, зате з дна душі. Душу я щойно згадав головним чином завдяки зденекові та його закладові. У чеській мові є начебто зрозуміле нам слово «господа», проте воно аж ніяк не означає, як у нас, Домашнє житло. Домівка. Швидше навпаки. Чеська господа – це місце, куди чехи зазвичай від своїх домівок утікають. Тобто це – кнайпа, пивнуха, шинок, народна ресторація. Щось таке середнє між усіма цими поняттями. Можна здогадуватися, що для кожного чеха справжнім домом є його рідний пивняк. Не думаю, що хтось колись полічив число господ по всій Чехії. Проте можна бути цілком певним того, що вони, вдаючись до квітчастої образності Павла Алепського, численніші від зірок на небі та піщинок на березі моря. Воломовці на вулиці Привнімає 8 міститься одна з них. Її споконвічне офіційне ім'я – Примузеї – там справді поруч якийсь музей, а не офіційне – понорка, тобто по-нашому підводний човен або ж субмарина. Господаря звати Зденек, і він класний. У день до понорки заходять на обід роботяги, з'їдають перше, друге, випивають по два-три пива, відтак по чарці сливовиці і ще одному пиву, після чого знову лізуть на свої рештування, чи де вони там їбошать. бошать. Увечері ж до понорки злазяться культурні герої оломоуцьких околиць – поети, рокери, активісти, акціоністи, ветерани 68, переможці 89, нероби, мудреці, художники, їхні красуні та інші потвори. Вони просиджують на дні своєї спільної субмарини до пізньої ночі і при цьому вливають у себе в середньому по 19 кухлів пива та випалюють у середньому по 29 сигарет. Іноді в понорці читають свої твори панове і пані літератори. Значно частіше в ній грають рок. Одного разу там навіть злабали Джетро Тал не ті самі, їхні двійники. Але все ж. Іншого разу в понорці виступили ми з карбідами і самогоном. Зденек нас відтоді дуже полюбив і пригощав до ранку всім, що має, головним чином, душевністю та сливовицею. Він особисто визвучує кожну запрошену команду на власному скромному апараті, бо й сам запеклий рок-н-рольний басист, не згірший від Джефрі Гемонда Гемонда. Зденек – це справжнісінький старий чеський хіпар. Довжина його патлів саме та, що так уразила мої дитячі уявлення про свободу, принаймні, зачісок, у Празі 68-го року. Серед чехів досі спостерігається чимале число старших літами чуваків з гіпівською довжиною волосся. Таке враження, що саме чехи є найвірнішими синами того особливого часу і стилю, найпослідовнішими носіями тих революційних цінностей. Може, більшість із них просто застрягла десь у своїй історичній весні, переповненій сексом, політикою і дедалі ближчим гулом радянських танків. За сорок років, що збігли відтоді, їхні патли сильно посивіли, іноді дуже поріділи, але вони все ще слухають музику, з якої все й почалося. У Понорці таких типів зустрічаєш просто неминуче. Один з них з'явився ще за пару годин перед нашим концертом, під час репетиції. Від того моменту він уже нікуди не зникав, а лише цмулив пиво за пивом, пахкав самокрутками і гладив по коліну свою подругу, дещо молодшу, але так само сиву. Часом вони цілувалися, переплівши долоні, але головним чином витріщалися на нас. Я ловив це витріщання постійно, і перед концертом, і під час, і після, коли ми з карбідами розбрелися по Господі і всі хотіли нас частувати своєю чеською вайлуватою вдячністю. Але він, той тип, лише витріщався в мій бік і час до часу клав руку цицьку своєї подруги. Так, іноді вони ще й перемовлялися, не зводячи з мене очей. Чогось я був певен, що він обов'язково підійде. Проте він усе не підходив. Протягом того і наступного вечорів у понорці. Я випив, здається, з кожним її гостем, зокрема, і з усіма разом. І тільки той тип уперто тримався звіддалік. Мені почало здаватися, що вони з тією його милою навмисне вибирають такий столик, щоб увесь час мене бачити. І щойно я зникаю з їхнього поля зору, як вони пересідають до іншого столика, звідки мене знову стає видно. Це була трохи параноя згоден. Її, можливо, і не з'явилося б, Якби вони хоча б не перемовлялися про мене своїми дещо скривленими уперячими ротами. Третього, останнього з вечорів, я на прощання обійняв добрягу з і вийшов у темряву. Мій потяг до Львова відходив за якісь півтори години. Пройшовши з півсотні метрів угору вулицею, Првні Має, я почув, що за мною хтось женеться. «Товаріщ! Стой! Товаріщ!» – покликали мене чомусь мовою Третьої країни. То був, ясна річ, він з розвіяними від бігу сивими патлами. Він підійшов майже в притул і, дихнувши 15 за вечір старопраменом, вибачився за свою погану російську. Я відповів, що зрозумію чеською. Він щасливо завсміхався і спитав – але ж ти знаєш російську? То й що? спитав трохи земніше я. Він став плутано пояснювати, що його цікавить лише одне запитання, одне єдине, але воно півжиття не дає йому спокою. Та де там півжиття? Дві третини життя, ніяк не менше. Це стосується російської мови. І він тепер такий радий, що зустрів когось, хто може йому підтвердити чи спростувати одну річ. Одну однісіньку, яку саме перебив я його. Він набрав у груди повітря, різко видихнув і спитав. Чи правда, що в росіян є така приказка? Тільки для любімої хуй стоїть дубіною. Ніколи раніше я чогось подібного не чув. Але я без вагань підтвердив йому, що це так і є. Тобто що така приказка? В росіян існує. Я гадаю, що вчинив дуже слушно. Мало хто в моєму житті світився такою вдячною радістю. Ми потисли один одному руки і розійшлися. Кожен зі своєю дубиною.